د معاملاتو شکر کوو یعنی حکمت ااقث یا د خپل ضروریاتو د پوره کوو د پااره انسان چې کمدننو کله خپل ضرورات پوره کوي هغې ضر پوره کوو د پااره د مبادلی تاجت را او موبا مباله چې کوم ده دا ن تیج د مقا هر انسان پول اعمال نه ټول کارونه نه شي کولی یعنی دی انسان چې کوم خپل ضرورات دي نو د خپل ضرورات ټول په خپله نه ش کوره ګرکه کې یو ضرورت نیم کې خپل کې مهنته کې نوغبه پورو کې او ټول ضرورت دې خپل نه شي پورو کولې انسان چې کوم ضرورت دي دا په کسب باندې حاصل دي نو کسبونه چی دي دا دوه قسم دي یو акча به اصليې دي او بل اکساب فرعیہ اکساب اصلیہ اصول د مقاسبو شاہ صرف سلور زکر گئی یوز مداری کر کرواندا دویم مال ساتل ساروی ساتل و هغه چې کوم دنو وخاني او هغه نه میږي مال ساتل دریم شیدنو د قانونو او د درنګونو نه کومنو مې راستل را کانستلو یا چې کومنو و بو کی کار کول سره سپین کاني او شخه کوي که نه معدننیاتو کار کار راستلو قیمتتی یا د ګېس را ستلو دا نسیژونه پېټرول وغره دا معدننیات بیاځې چې کمدن نو جوواامیددي کلک ې ژې مع یاد څلووررم آغا قصبو نکول نی قصب نی لکا لواری شو ترکانی شو جو لاتوب شو یو شیپ بل خرقوال شو تجارتو شو سناعات شو دا سلور چیدی دا اصول دي د دی نهروستتو بس د انسان چې ضرورت را نو د ضرورت مطابق بیا کسپون هم زیات یدلو خبره باندې پوولشي لکه غست او خررسولوم یو سر دی کار دی خبره باندېپونه شوي سرړ روړ اخستله او خرتهولوم سر دی کار دی په کولوونه جوړولوم خررسولوم ص ششی دی کار دی پړکې بس چې سمه ضرورت سکېدل نه کومدا په پونو والا چې بې لېرهاله نو تارونه شوندي تارونو بدلنی او بل پونه او بس دا ضرورتو څخه کېدل او سره چې کمندنو هغه کسبونه چې کمندنو څخه شې شو سیوا چې بس انسان سره سیوا د کېدل ضرورت راته له لذت او رفاهیت او تنعم هغې سره چې کم نه ور سره کارونو ش کېده دل اوس لکه پهخوا کېد شي چې چې شم نه صحیح شو که نو بس نظر به چې چا کم شونو بس کم به شو نو مونږ یو غر ته ختللي و سره نو لکهستا چې سوک بیمار شي تهکو س کو ګور ته ممل شي دا بهسو کوزیې رااخېدي نو دقطه چې کوزای ی بیا را خجاننو انشاءاللله چې کوزلو یا مړ یا به را ختللوکي نو دو نغرونه دغ لکهه ب چې وررسه چې کمدننوغ ځایمي نو ور سره شون شو روډونو سره ګاډي شو ګاډی سره میصران شو میصرریانو سر تیرونو واځان نه شو پنچر وا شو ځان نه شو جسومره سایل زی اتې دل دهمه سایل هم س کې زیې په اوصول مقاې وي زار او ور را و اوصول د مقایب چې کمدن نوغ یو کار کارانده نکه ده زمیداره فست کار کول باغون و غیرم ور رعیو سرولش ده ساروی ساتل و سرولشو ده بخپره دیری کنه قدرتی طور دی زیوه اخلا بس ابا اللہ سکی دیره ایسا شیخ سوی وغوا ساتلی و و دین ما پین تیز بچی خرسک پین تیز ما خرسک بیا خیره ګل بوډای شو ور ډیر ځات ور وې چلو کې چې سلو کار کومې نورات کارنه ور سین ورعيو او کار دا سرویس رول شو ور التقات الاموال تی او حاصل اول دا غمواله شو چې مباحه دي که شاندې پراتی دي د شاهدین لپاره ملکیت ده چې نه ضرورت یې اب کې چند ملکیت ته من البر والبحر د وچ نه یاد دونې نه د درګونونه خلک راباسي می مادنې ون نهباتېول حیوان درګونونه دا د سرنګې بو را وبااسسي د حیوانات تي د بوتونه راباې ون نهبات د حیواناتونه سناات چې کومدي سات نه من تجارت وحدادتن وحیا کې من نجارتین لکهه دا شو دا الرګی کار شو نجار داس شو الرګی کار حیدادت د وسپن کار شو لوار شو مو ته لوار ووینګر وحیاکه جولاتوب شو و غیره ها علاوه دین هو من جال الجواهر التبیعیه به حیثیتات منه الارتفاق المطلوب دا سیزونه دي زواد تی داغینا ترغیب وره چې کمونه فائدہ نشي یا غستله تر سو پورې چې پکې څه تصرف شوي نهي د کو غډ پروت دی د غډ ګډ کې جتا تصرف ته سرف نی کړړی توکړی کړی دی نو دیوال کې کې خودلی نه شي د هغې د ما تهوللو د پاارم س په کاري که نه دځان لکهه سب دی لکهه کانی ماتهولله او برابرول نو داسې جواهاهیر دي چې د هغې نه ذاتن سړیفاده نه شي اخستې تر سوپور چې پای کې ته سرف شوي جواهر ته یا بحیث و اطاعت تامین حپده سی طریقی سر شا حاصل شده دینا غفایده مطلوبا سو مسوارت تجارت و کس بن مغ که دا را روان ام دی مبادلہ سوار کرا و سراکا کنا کل ضرورت په سڑی پورا کئی بس بیادا مستقل کار اگرزید لگا تجارت مستقل کس اب سو شو اگرزید سو مسوار القیام و مصالح المدینه تی کس بن دا پکی بلشوا گورا حکوومتی نو کای شو مللاظمه تونونه د خار او د کلي انتظام پهنو کارونو باندې دی نو سپرسکه سو کدار خار په کار دی نو غړډ خار دی نه سو کداران وله کار دی نو پلیس محکمه په ک سر شوه را ووتله انتظماتي که نه بیا د هغې چې کمونو د چوټای موټه ای حساب کې تاب دفتر په کارو چې د هغوی چې کمونو نومونه پهې او د هغې چوټای او د غه زیراوي دا مې او کار راوته چې لکه ريجستري د پروتي نمونه دي لیکل کیږي دا مې او کار شو دا رنګ چې کم دنو د زموکو د اساک کتابو لري وي دا, دا, دا, دا, دا, دا دی دی را پکارو دا کومه التزام نه غوا نه دا د شنور بلای سيزونه او چې کوم د حکومتي په شيری پادنګه دغه د کیپاناستي به څه دا زوټور زه خالي ده په دې لختده یو بل سرزان نه لګیږي وړه چې نه ځي به لګيږي س مسوار سووارال قیامه مثالله حلمین نهتي ککساً دا مستقل کسب و ګځې د ماشومانو ته سبقونهخورو ماشومان ته سبقونه مستقل شو کسب شو هغله چې کمونو استاس په کار شو هغې ته داخې داخې هغه ځان ل شو دا د حکوومتی چې دا ډاکترای شو غغره او ګځې چې کمونه احتام د فوادي د خار د فدو کسب مستقل کسبو و ګځید مسوار سووارال اقبالو علىاک ما احتاجو نسوېکسند بیا او ګرزې د محتاج و گردش دل توجه هر غسیسته چې محتاج وي د خلک او مستقل کسب سب او کله ما رقهت النفوس و امعنت په حب اللذت والرفاهيه متفرعه حواشی المكاسب کله چې کمدنو نفسونو کې لگا نرمی رااله نرمی مطلب داده چې نازکته پکې شوه راوی سې نه نازکته بو سکد شي چې ته خوا چې ته یا بین چا غست یا نا اوسو بیار خلق نازک شو رو بنیونه شو یټې شوي دګیس یټې شوي یو سوبل شو ریزې شوي دا د نازټوب د ووججهه نازهولیا چې اوته تاسوایی نازهولي شو د زهول تووب د ووج چې کمو ډېر زونه را ووتلو امات او جوور نفوس چې کممو جوور شو پهغ محبت دله زتونو دتننا عاممر فاحیت کې آرام دی سیزونو کې تفر را اته را وتل چې کمو هغه طرفونه د مقاب نور نور مقااسب چې کموشي شو را وتلو اوس چاته په کم کسب حوا یو څوک د کم کسبحللی شارب چې کم وي ګوره یو خو چې کمدننو قسبونه حواله کولی ش فلان کې دی دا کې فللان کې دا کې چې د حواه کې نو چې چا کې کوم قابلیت دی نو ق ته حوا کې اوس یو دی او هغهه چې لکه پټ نه شيړی هغه ان لله غریخپل کتابونه په چوني باې س کوې را وړي او ته تووا چې لکهڅ وچاتکهه دا پیټچتکه دا د غر ته سکه او جوغا په چې کم پی غر څنګه ویو خپل کتابونه په چوني باندې و که نه نو داسې چې کم کس کی کم قوت او قابلیت دیشی دی قوت دی او قابلیت دی نوکهکسه ته څکه هوالهکهه او چې او شړی دی هغه کې به ده نو هغه د فورچ سربراہی سکه اوله کا هغه دغه ترته کومنه داواله کا یو شړې ده هغه اوخیار ده چې ته د ډایرک پوهه دوه دو سو کې غوي زمانه ده کومه خپل جوړولاته نه کیه سموسن زالې انو ریساب کتاب ملنه دې لګه وسشي ریساب کتاب ملنه دې نو صحیح ده کنه بس هغه کاونټر کله کا هغه داسه محکما کې هڅه کې هغه کتابونه کتابونه کوي من خاغان برابرې لګې نو په داور کې هغه چې کمونه نه غاکه یو سړی دی هغه سورب دی خبره abr دی بس هغه ته تل سمچ ته خخت خي جواب کنه هغه دا کار کوي یو خدا دی مطلب چې کوم کې قوت او قابلیت ته په علم او جسم چرته کولن مجید کېشته غنه دا یو جسم قوت شو د علم قابلیت یت شو چې کوم ماده کم یو سیس قوت او قابلیت اقا سیز و شاک نو اقسیس و د او صحیح سره سر بکی گی لکه و کار دی لکه داوم کی گی دویم دادی چې دویم د پیشو طریقه ده ملاوی دلو بس لنده دادا چې قدرتی خبره ده چه یو پلار کم کسر بس اولاد تاق قپاتی شن دا غا اولاد تاق آسان نو اگا او اڑو کاری نپلار سر ناستی چې گورو چه ستک را خلاسی دلو وازی اسی لواری نو په میرا کې چې کمونو داته س پاتې شي هغه ته بس مکوم بله نه میلاېږي چې کم چاته کوم مقع میلا شي اوس سړه د دریاب غاړ ته اووشېږي او ته ته را شو ساب کې چې کمونو په منډ کې ټټل خره هغه او د خلل د دریابغااړ کې او دیانو ن را او بس هم چې دا خ ندي دي د خره هغه د هغې سرهسهدي ند دی اواغ کار له خصې بسغه تاغه مخاجی کمون ملاودہ جچاتکم او قمو یسروی اتفاقی تورو بس قدرتی تورو بس ردی غثتی خی okay. وقته سکول رجولین بکسب الی احد الشاین او خاص کړه شو هر یو بندا د پرده یو خاص ک سبج کانون په یو د ضرورتات باندې دی دی یو د دوه وجونه یو مناسبت القوا طاقتون مناسب چچا کی کم صلاحیت نوقوه تسو شو ملاو شو ذو قران مجیدم ویل دی چې ان الله یامرو کوم انتو ادل ماناتیلا مطلب دا رچ کم دا غچا کې وو صلاحیت نو اقو وتسکر حواله کا فر رجل الشجاع يناسب الغزو بهادر سره د غزو سره مناسب دی ولکیس الحافظ يناسب الحساب او خيار چې هغه کوم دنو نه کوي انی حفیظ علیم چې دراغه لګا نه جوناسب الحساب اغا ده کاؤنٹر سره مناسب ده بدوکانه که ناویش میرا و قوی البطشی او چه چه کم طاقت مضبوط ته نیوه که مضبوط ده مناسب الحمله الافقال و شاق العمال اغا مناسب ده چې کم ده نده درانو بوجونو سره چې درانو درانو بوجونو چه تکی ترکونه پیڑا کوا و تشاوالا کوا اپا ده ده و شاق العمال او د سختو سختو کارونو و اتفاقات انتو جد دومه یو خو منسب قوه شو نو قوت قابلیت شو دویم چې کم قدرتتي اتفاقات شو بس چې داسې غونتهې اسباب سړی ته مو سر شي چې کمم لکه ورته د بره نه پاتې کېږي نو فله د الحددا له من صناعت تل شید ده صحیح شوه اوله الحددا دا د لوار غغ د چې کمو سان دی هغهه پیششه دی چا لوورتووبته سه ده اسانه ده ماله ته سر ل من غیرې هغه ته بلله نه ده اسانه لکه دا ورته ص د سانانه ده ولاې غیرې منها او بل سووکم دا ن شي کوللی بل سووک دی راتلم دوره نه شي دی به کور ټکټ وک کو تیز د کولی شي نور خلککو دی کر راتللی ن شي نو بل سووک هم نه حاصل وللی او دو هم بل س شي حاصله نشي وقاې نو ساحل البحر یتاعتا من حسید الحیطان دون غیره و دون غیره چو سیدون که ده چکنون پا غارد دریاب باننی ساحلی ده یتاعتا من حسید الحیطان لدن چکنونو خپاسان باننی کی گیا خکارت چا نمیانو کباندی نیسی دون غیره او دون غیره دا کار بلسو کولیم نشی یو دیم برس کولیم نشیم او بقيت نفوس اعيد بهم المذاهب الصالحه فان حضروا اليك اقسام زار لذيذانه کمنو شاسه مکاسب زار ذکر کی چې ګور چې چا کې سناسه همت وی او قابلیت وی نو په دې مکاسب کې په یو طریقه یا قوت او قابلیت ته نوزان او ځای کې چې کمنو انډول کی او سو کسب ځان لکې حلال روزي وکي ګډي چا د اتفاقيات بس قدرتي تور لکو ځخون غاړی توسيګ نوې شګې بچاړو مګنا شګې بسوک هر سوما یا بیا بجری بر او بسم بجری بسوک هر سو ناغه قدرتی تور بس داسه طریقې سره فټ شوې د چاغه کار خسکي کوي وزن خلق تیږي کوي کو ندرځي غونډکیو ناغه نه په کې قوت او همت او صحیح دګنا نه د زغې اتفاقیاتونه استفاد واغ استله نو هغه مکاسب زړه شروع کړل مکاسب زړه دا وګوره شاته په انتظام له خبر ابو ژیلکه تاب شاته بلک ابو ژو حکومت له د کار لکه ارتفاع قرابیه سره دی چې لکه خلافت چې نو د انسانانو یو تبعی سیز دی بوژی هغه دی لا ولکه په ضمانه عمله له زده ده د لګان غوند ته کې کی بکیو ځان په زور په پیغه ستنو غاصب پکې راغی چې ځان خلک کړه نو چې دغه پکې راغله په چا ناراضه ماشي وي ورپسې حمله کړه نو ډاکه پکې وسو رااله بیا به ک خام خاص کووج وجلی شي نو قتونونه په کې شو رالو دین انې ځم دپه س کارې دی دی وي نه لګ بلکهروو دا ووي م دا بهک مقاسب به وام را لوي و بقییت نوفوسون او پې شو ځې داسې دلاگان چې هیت به حمل مظاح بسصالی ها چې تنګې ششي پهغیبانې هیت سا اوبد تلخیصې هم چې تهویللي س اوبد به حمل مظاح بسصالی ها چې تنګې چې کمونغه صحی لاري نفن حدرو وردیکه شده الى اقصاب زوار راتین بالمدینه اغا او متوجی شده الى اقصاب نسکور شده الى اقصاب زوار راتین ها غی کسبون و ضرریو ده پخاریه که کس سرقت والقمار لکه غلاش و جوارش و تقدی او دا سی چکم دنو دبل چا جوان شو مستقل طریقه سر چکم دنو دو غلط طریقه سر مالونو حاصل اول دا مستقل سیزون چکم دنو رالل والمبادله دا акча و شو کنه واکسابونه سره چې کومنخه پر ضرورت سکی حاصلې ضرورت چې حاصلې نو په طریقې د مبادله حاصله ولر مبادله دوه قسمه وا مبادله یا چې کومنونه عین په عین باندې وا عین په عین باندې سور کا سرا نو دا چې کومنونه شي وا مبادله بيع څه شو بيع شو یا ورته ویل کړه دغه دې استا کتاب دې او ما سره یې را کتاب نشته زېلو ګورم طالب زه لس روپې درته درکم پدې کتاب ما لسه کا راګه مو بادله بل منافع شو مو بادله منافع شو نو ایجاره مخې ته سوه راګه اجاره راګه بل ترته د خبره ده چې کله کله محبتونه ني او دا بغیر د تعاونونو نه نه چاليږي او کرو ورو ورو علي پاللي کله بل <سؤال> سفر نه نو بغیر د بدلنه اوم چاله کله کله شبغیر د بدلنې ورکین یو مستقل ورکی وېداسته شو نه هبه شو یا وی خپل ضرورت په پوره کوي به را لرا کی خو غاریش دا ټول را لوي بس کیږي رازې ټول ټول فقه د مرتب کړه کوي والمبادله اما عین بعین وهو البي او وهي الاجاره ولما کان انتظام المدينه لایته مولا بینشای الفت او هر چې انتظام د مدینه نه پوره اغاجکمنا الا بانشاء الفته مگر په پیدا کېدل د الفته او د محبت تر خپل منځ یعنی شیوب سره محبت نینو انتظام چلی درې نشي وکانه الفته او ما ما تفزي ال المحتاج الیه بلا بدلن او دا حدیث چې نبی رسول الله صلوات والسلام فرمایلی دي چې تخپه ورکه او محبتونه بس شي سیوا شي او تحاب چې تاسو دا ورکه په صفه او تحایpse کې محبت سیوا کی وكانت الالفة كثيرة ما تفضي إلى بذل المحتاج إليه بلا بدلين يوسره ده غوة محتاجة او أو غلبي بذل وركن ده غمينا دير سيواشي أو, أو تتوقف عليه و توقف كي شبس فائده بطي نخلق اللي ده سر بي زمائي ده بس خرسول ره خرسولي نشي وفائده ري تخلق اخلي بس نه إن شعبت الهبت والعارية ليداش وددين دا هبا وعارية ولا يتمو إذن إلا بمواساط الفقراء او نه تاامږ د انتظام د خارې مګر په بانه چې د غریبانانو خ ګړهکل شي چې د غریبانانو خی ګړه نه د سقیې به پهکې کولا شو چا صدقه د شعبات انشه ابتې ص دخه سانګه پیدا شوه چې کمونه دصدقی او ژبه تلد